La continuïtat de la cartoixa de Montalegre està de moment garantida després de l'arribada de sis monjos d'altres monestirs que ja s'han instal·lat a la casa de Tiana. Després de la mort de dos germans de l'ordre i l'estat greu d'un altre ingressat a l'illa, s'havia plantejat la possibilitat de tancament. Els cartoixans han celebrat la notícia ja que consideren que Montalegre està ubicada en un entorn natural ideal per la seva vida de silenci i soledat. I és que el cert és que cada vegada hi ha menys monjos que decideixen entrar dins d'aquesta ordre religiosa basada en la pura contemplació. Això sumat el fet que no tenen noviciat complica la seva pervivència, segons ha explicat el pare superior de la cartoixa de Montalegre, Manuel María Mendoza. Para nuestra vida, vocaciones hay pocas por nuestra austeridad, de soledad y silencio. Entonces la única solución traer monjes de otras cartujas en las que haya más monjes y puedan enviarlos. Todo esto lo decide el padre general desde Francia, que és el prior de la Gran Cartuja i a la vegada el Padre General de la orden. Fa pocs dies que han arribat els monjos vinguts de les cartoixes de Porta Coelia, València i a Ébora, Portugal. El trasllat es va decidir en el capítol general celebrat el passat mes de maig, el màxim organisme de govern de l'Orde dels Cartuixans que se celebra cada dos anys a França. Ara el Pare Superior ha valorat la vinguda dels nous membres a la comunitat. Se les ha acogido como siempre con mucho cariño, con mucha esperanza de futuro, son buenos monjes, aunque algunos ya también son algo mayores y tienen algunos achaques de salud, pero le hemos acogido como nuestros salvadores, ya que gracias a ellos no se cierra la cartuja. Des de la cartoixa de Montalegre també han volgut agrair a l'església de Barcelona la seva generositat per defensar la seva presència i permanència a Tiana. A més, ha volgut afegir que en aquest temps difícil la seva pregària i penitència silenciosa està orientada especialment cap a la gent del poble, així com de la comarca del Maresme i de les Rodalies. Ràdio Tiana, serveis informatius.